انا مرجاني صناع حياتي منار الهداه انا مرجاني صناع حياتي اقمار <تصفيق> ليلي منار الهداه تزنوا صوباتي وصاروا بذاتي نشيد حياتي صاروا وعنا اتقوانا بعزم الأبات وعنا اتقوانا بعزم الأبات يا من تسامح وخل المنام جرى العمر يمضي وراء من فراما العمر يمضي وراء من فراما والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا صلى الله وبركاته انما الصلاه والسلام uponك يا محمد صلى الله عليه وسلم كاروزيشن يا الله تبارك يا ايها الذين امنوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويكوييريتي بويتس الله جل مشانه اسمكم بوجازنشو اينماويتي عمراتي Allah te barakva ta'ala, molimo da nas učini odani, koji ga se boje istinskom bogbojaznosti od onih koji će umrijeti samo kao pravi musliman. I da ga, suhanahu ta'ala, da ga sretnemo, a da on salama bude za dobro. Draga braći i cijerni sestre, Allahovi rebovi, tema našeg večerašnjeg druženja, kao što ste čuli, je putovanje u vječnost. S ovim sam mislio da govorimo o stvarima koje su spomenute, ili dačnije da kažem o nekim od stvari koje su spomenute u Kur'anu i sunnatu Allahovu poslanih sallallahu alaihi wa sallam kroz koje nas uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala i njego poslanih sallallahu alaihi wa sallam kroz koja proći nakon što čovjekova duša napusti njegovu tijer i na samom početku želim da vam kažem da od Allahovu tabaraka wa ta'ala milosti prema nama, prema muslimanima Da nas je uzvišeni Allah Jalalašanom obavijestio o svim detaljima kroz koje će čovjek proći nakon što njegova duša napusti njegovu tjeru. I ovi ajeti, jovi ovi hadisi koji su došli u sunnatu poslanika sallallahu alaihi wasallam, draga braći i sestre, nisu ništa drugo nego Allahu wa tabaraka wa ta'ala umilo sprema nama. I Allah wa tabaraka ta'ala počeo sprema ovom ummetu, da je obavijestio o tako sitnim i detaljnim stvarima kroz koje će poći u svojoj budućnosti. Pa tako, znači to počinje od čovjekovog prvog susreta sa gajbom, kada čovjek prvi put svojim očima vidi nešto što se zove gajbom. Jer sve ovo što ćemo spomenuti je nešto što se zove gajbom. To jest nešto što čovjek ne vidi. Traži se od njega i obaveza da u to vjeruje. Međutim, to je nešto što ne vidi. I to je ono što je srž vjerovanja u visšenog Allaha te bareku taala, da vjeruješ ono što ne vidiš. ali te uzvišeni Allah te bareku te taala ubaviesio i predturno ti dao jasne dokaze o istinitosti toga i zato se traži od tebe od tebe da u ove stvari, da ove stvari vjeruješ. Na sam početku također želim da kažem da uzvišeni Allah te bareku te taala učinio da čovjek u svom životu prođe kroz tri razne faze ili da kažemo kroz tri kuće. Prva je kuća Gimnaluka i to je ono gdje živimo sada. Druga kuća je, ili druga faza je faza kabura, odnosno nečega što se zove brzah. I treća faza, odnosno treća kuća, jeste nešto što se zove akhirat. Znači, gdje počinje se sudnim dano i onda dolazi džennet ili džahnem. Danas Allah, tabaratu wa ta ta'ala, od džahnema njegove batre sačuva. Međutim, kada kažem, Kada kažemo ove tri različite faze, tri različite kuće, tu je bitno da napomenemo jednu slavu, a to je da svaka od ovih kuća i ovih faza ima svoje zakone i svoje pravile. Ovo je jedna veoma bitna slavu, zato što dosta puta kada raspravljamo sa ljudima koji ne vjeruju, međutim interesuju se. Ili da kažemo čak neki ljudi koji upadnu u dinemu, kažu kako to, pa onda spominju neke slari kaboraka, kao što ćemo vidjeti, ili slari ahirata, međutim poznajući za osnovu pravila koja su vezana za dunjalog. E, to ćemo moj pojasite Čovjek ima dušu ima tijelo. Tijelo ima svoja pravila, duša ima svoja pravila. Na primjer, svi smo svedoci da čovjek da se zna da 10 da čovjek nekada nešto sanja. A znamo kada čovjek sanja da je to period odnosno faza kada njegova duša napušta napušta njegovo tijelo. Međutim ostaje u kontaktu sa tijelom, i zato čovjek još je u šumjke u životu. Duša prolazi kroz stvari, vidi, susreće se i tada duša može da oseti bol. Ujutro čime kada se probudi, čovjek osjeća bol, osjeća umor. Međutim, nego tielo ništa ne rado međutim rata je duša. I zato kažemo duša ima sva svoja pravila, tijelo ima sva svoja pravila. Tako dunjaluk ima svoja pravila, Ahilat ima sva svoja pravila. I zato na primjer ljudi kažu, kada budemo govorili o kaboru kako na primjer ako iskopamo kabor vidimo čovjeka, odnosno nađemo, ne vidimo tamo niti da je kabur Đernetska bašta, niti vidimo da je da i eh, provali ja u jehanamski provali i tako dalje. I zato na samom početku ode kažem Allah da ovo je dobro. Da znači kao što spominju i sami učitelji na podnim pa kao što je ibn Qayyim rahmetullahi alejhi, on kaže da je duh drudgem dilemma, znači da ove tri faze, da svaka od ovih tri faza, znači ima svoja pravila i svoje zakone koje baže koji važe za tu kuć odnosno za tu fazu. Kada upitamo dunjaluk odnosno ova tema i nije na vezu sa dunjalukom, ode bjeli samo da spomijenim, draga braćo i cime sestre, da smert, Je no nešto dolazi poslije smrti o čemu ćemo govoriti. Da je to nešto za sigurno će se susresti sa od nas. Dok mnoge stvari u životu o kojima razmišljamo i o kojima se brinemo i kažemo kako će kada to bude, kada ovo bude, mnoge od tih stvari onima mislimo i razmišljamo, međutim nikada nas neće zadesiti. Međutim ova stvar je nešto što će za sigurno svakoga od nas zadesiti. I zato vidimo da nam učiše Allah te bareke ve taala u Kur'anu i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sunnetu o sada pomeni. To jeste Da je smrt stvarnost koja nikoga neće zaobići. Iako danas, na primjer, dosta ljudi ili veliki broj ljudi ne voli da govori ovme. Ili kada se počne ovme govoriti, kaže, nemoj o tom pričati, daj neku drugu, ljepšu temu i tako dalje. Vidimo, na primjer, da nam uzvišan je Allah tabarak wa ta'ala u Kur'anu na nekoliko mjesta govori, kullu nafsine dha'iqatul maut. Svaka duša će osjetiti smrt. Uzvišan je Allah tabarak wa ta'ala ovdje ne kaže svaka duša će umrijeti, nego kaže dha'iqatul maut. Dha' Je nešto je neko po nešto proba. Znači kada čovjek popije nešto, probaš odnosno vidiš kako je to što piješ. Kada nešto jedeš, to probaš, to jeste to okusiš. S obzirom da je smrt nešto što ima muke, kao što ćemo vidjeti, znači što će osjetiti svaki delić svog tijela. Sad to nam učišnji Allah te barekutaala kaže "Kullu nafsin da'iqatul maut", sa fudušanje okusiti smrt. Znači vidi će šta znači smrt. Zerulia srana u sünnetu Allahu wa sallika sallalahu alaihi wa sallam imamo da ta smrt ima swayimuke i da se iko da ta pokaj mori išir di imuka da bi o leko koli imu atemuke to bi bi o Allahu wa sallika wa sallam izato Allahu wa sallika wa sallam koštiza bilo jima Bukhari sallam salli wa da išir radi allahu ala anha u momentima kadai umirau to jeste kadai njegovaduusha la pušta la njegovatielo govorio la ilaha illa inna lilmoudi sakarat la ilaha illa Govori Jesić nema Boga osim Allaha innalilmauti sakarat zaisa smrt ima svoje duše znači ako je to govori Allah s velikim salatom i selam to da drugi nema i smrtne muke svi draga braćice i sestre imaju smrtne muke i svako od nas ima te muke međutim neka koče normalno ima veće neko ima ti manji nekogač Allah te počastiti, pa počastit po mu ćemo dati lep sušetak i tako dalje međutim u svakom slučaju smrt je nešto što je teška pa tako Allahu poslanu sallallahu alaihi wasallam toga pore toga što nam je došlo sve ovo Znači, ovi detalji koje ćemo vidjeti, naravno, to su neki, znači, mnogi stvari nećemo naći vremenu da, spomin, da, spomin, da spominemo, jer kao što vam je poznato, da su islamski učinjaci pisali zasebna djela u kojima su govorili o ovim stvarima. Znači, u su govorili o stvarima ahireta. Znači, kad bi ja na neki način ove stvari nazivao, kad bi imao pravo da im nekako dadne neki naziv, da bi ovo nazvao fikhul ahire, razumijevanje ahireta. Jer, draga braću, kao što čovjek to što imamo nauku koja se zove Fik, pa razumijemo našto u kući ovaj dokaz, našto u kući ovaj dokaz, našto u ovaj ajd, tako isto ove stvari ahirata, čovjek treba da razumije. Ne da čovjek to čita samo nešto, kao ono, desit će se nekada. Kao što čita, jer da se puta se desi da kada čitamo ove stvari, isto kao da čitamo u istoriji. Čitamo nekada bilo, ili će nekada biti. Međutim, nisi ja svjesan da kod svaku od tih, da kažemo, stvari, Koje, što mi da ćeš ti lično presne stvari govoriti. Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem govorio, kao što je došao hadis Buharije, "Ma minkum min ahadin illa sayakallmuhu rabbuhu yawm al-qiyamah." Nema nikoga od vas. Da je pokazivo na svoje ashabe. Nema nikoga od vas. Adam se užišao li Allah t'baraka ve ta'ala neće na sud direktno obratiti. Nema nijednog od vas. Tako je rekao Allah poslaniku alejhi salatu ve svojim ashabima. Rekao je poslaniku alejhi salatu ve pa će samad? pa pa pogleda pa će pogledati sa svoje lijeve strane, pa neće biti ništa on što je pripremio. To je sve sva njegova djela. Pa će pogledati iz pred sebe, pa će viditi vatra. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Fatakun 'ala wulu bi shaqi se odatre, pa makarda ka sadaku odijalite pola horme. To je da te to sačuva od od jehenamske od jehenamske I zato narazimo usunetu Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, da nas posanje alejhi salatu ve selam dragabrači zene s Danas je putio da se mnogo sjećamo smrti. I zato kao što je došlo u sunanu Tirmizijan, sam bilo dosto i da je posljednik sallallahu alaihi wa sallam govorio ekfiru zikra hadim il ladat. Znači ovdje obraćanje i omladini i salinu. Ekfiru zikra hadim il ladat. Mnogo se sjećajte. Mnogo se sjećajte onoga koji uništava sve straste. To jeste smrti. Mnogo se sjećajte onoga koji uništava sve strasti. To jeste sve, sve, sve uživanje. I zato čovjek, da ne znamo kakvom ju uživanju, kakvim ju strastima, kada mu dođe smrt i stemanja mu, i stemanja mu poruši sve dve stvari. Draga braći i sestre, prvi čovjekom susret sa gajbom, prvi put kada čovjek će vidjeti ove stvari, jeste onaj moment kada mu, uz, mu uzviše mi Allah, tabaraka wa ta'ala, pošalje meleka smrti da uzme njegovu dušu. I u tom momentu kada melek smrti dolazi čovjeku, Znači, tada čovjek prvi put se susreće sa nečim što se zove veljub. Odmah ovdje ćemo vidjeti da je razlika između bogobojasni Allahovi robova, koji su se bojali uzvišenog Allaha, tabaraka wa ta'ala, i oni koji su se odavali griješnjim. Da ne kažem, između nebjednika. Jer je velika razlika između ove tri skupine. Pa onaj koji je bio pobožan Allaho, tabaraka wa ta robin, i koja je bila pobožna Allaho, tabaraka wa ta robinja, koji su se bojali uzvišenog Allaha, vodili računa o njegovim granicama, u tijim momentima, pored toga što će biti muke, što će biti čoveku teško, uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, će došlo u Allahu aposanike, sallallahu alaihi wa sallam, kao što došlo u Ibn Mađi i drugim, noge od ovih hadisa će prenijeti samo uznačenje, da ne bi ostali radi vremena, kao što je došlo u sunnetu Ibn Mađi i drugi, od Ebu Murele radi Allah tela anhu, da je aposanik, sallallahu da dolaze u najljepšem obliku. Da dolaze u najljepšem obliku. Zašto? Kako se čovjek ne bi prepao. I kako dolaze čovjek u najljepšem mirisu. I kako čovjeku govore najljepša riječ. I tada će vjerniku reći izlazi o lijepa dušu, To jeste vjerničkoj duši. I ona će na najlakši, mogući način duša će izaći iz tijela. Kada melek smrti, smrti uzme čovjeku u dušu, znači kao što je došlo srnata Allaha, alijeku salatu as ali oni tu du, nuš, dušu dušu nose na nebu. nebo na se se dođe do prvog neba za mali neba poznato vam je znači da posle i sedam da posle i sedam nebesa da se iznad sedmog neba nalazi sidretul mutaha da se iznad toga nalazi arš odnosno presvlje uzvišenog Allaha tebaraka وتعالى يدنو قدين dušu do sedmo neba. kada dođu do prvog neba oni meleki koji su gore zaduženi na prvom nebu znači daju im dozvolu da prođu do drugog neba i tako sedok dok ne dođu do uzvišenog Allaha, tabaraka vata'ala, to jeste dok ne dođu ispod Arša. Međutim, ono što je došlo, subnetu Allahu, kusaniha, alih i salatu i salam, da ta duša koja prolazi sa tim melekima, da ne prođe ni pored jedne skupine meleka, a sako nebo, znači i do prvog neba, postoje stanovnici, to jeste meleci. Onda na prvom nebu također stanovnici, na drugom nebu stanovnici, tako dalje. Znači to su sve meleci koji veličaju Allaha, tabaraka vata'ala, jednog jedinog. Saki put kada prođu pored meleka ili pored skupi, skupine meleka, taj melek ili ta skupina meleka, mole Allahe tabaraka vata'ala, to jeste donose salavat u značenju mole uzvišenog Allahe tabaraka vata'ala za tu dušu koja ide, to jeste za tu dušu koja uzeta. I mole Allahe tabaraka vata'ala da joj se sminuje i nazivaju je najljepšim imenima. I zato pogledajte ovdje počasni vjernik. Znači u tom momentu, znači mele, meleci, mole Allahe tabaraka vata'ala za tebe da se uzvišeni Allahe tabaraka taala smiluje. Međutim, dok duša, koja je griješna i nevjernička duša, ta duša ne može da dođe do prvog neba. Kada dođe do prvog neba, ne ide dalje nego se odmah vraća, odmah se vraća na zemlju. Ili tačnije, vraća se u kabor. I ona prva duša također, ispod Arš, kada dođe do arša, vraća se gdje? Vraća se u kabor. Međutim, ova prva, ova, to jeste druga duša. Ona, s druge strane, ne prođe ni porad jednog meleka, ni skupine meleka, a da ti meleci ne, ne donose Allahovu, tabaraku ta'ala, prokresu za tu osobu. To jeste, dove ne za nju, nego dove protiv njih. Poslije tog, da kažemo, kratkog putovanja, draga braću, cijene sestre, duša se vraća u tijelo. To jeste kada čovjek biva zakopan ili svejedno, znači ako bude bačen ili ne znamo kako, međutim, za svaku za svako snaanje onako kako doliko je to u stanju međutim s da većina ljudi se zakopava u sunnatu poslanika pa aleyhi salatu ve selam i došlu hadisu thumma tuad thumma tuad ruuh ila u tijelo znači kada čovjek biva zakopan kada zakopaju tada se duša šta tada se duša vraća u tijelo i tada, tada počinje život koji se zove život u barzah ili život u kabru I normalno, znači nalogično je da čovjek kaže: e, "Ajde, tada ćemo odkopati, pa da vidimo." Jer čovjek koji vote zato što kažemo da za taj svijet važe posebna, važe važe posebna pravila. Kada se duša vrati u tijelo, znači tada prvo dolazi do nečega što se zove ispitivanje u kabru, ili fitna u kabru. Mađu ti brineo što vam počinjem govoriti o detaljima koji su vezani za ovaj život, reču mam da u životu ahabi, da u životu ashaba Allahu wa sallallahu alihi wa strah od kabura bio jedan, da tako kažemo, fenomen. I u svojim životima, odnosno njihov život je bio ispunjen nečim što se zove strah od kabura. I zato je zabilio Žimam termizi u svom sunanu od Osmana radi Allaho anhu, to jeste od sluge Osmana Hanija, da bi Osmana radi Allaho ta'la anhu redovno išao i da bi stao iznad kabura. I da bi Osmana radi Allaho anhu, kada bi se spomenuo kabur, da bi plako toliko da mu se brada da bi mu brada bi'la vlasna. Buz mu goworli o Osmane, znači puznatom ashaaba Allaho kisanih sallallahu alaihi wa sallam, goworli mu, spomni se jemnat i spomni se vatra, a ti naplačeš. Naplačeš kao, što plačeš, kada se spomni je qabur. Ba kaže Osmane radi Allaho ta'ala anhu, kaže za što sam čuo Allaho kisanih sallallahu alaihi wa sallam, da rakao, inna lqabra awvalu menzilu min menazilu ahira. Za to, što kaže qabur. Prva strani stanića od Akhiracke stanić Ako čovjek tu bude spašen, Ako tu uspije, ono što je posle još je lakše. Ako tu čovjeku bude težkuj, tj. ako tu bude kažnjavan, ono što dolazi, ono još daže. I onda kaže Osman radiyallahu ta'la anhu, dobro zapamtitevoj riječi koje sada dolazi, slušajte i kao čujete iz usta Allahovu kusanika sallallahu alihi wa sallam da kaže, i rova hadisi vrado kaže Osman radiyallahu ta'la anhu, zato što sam čuo Allahovu kusanika sallallahu alihi wa sallam, da je rekao a onaj koji je rekao postanih sallallahu alaihi wasallam je dragao bratu vidio prizore u kaburu kažnjavanje ljudi u kaburu kao što će nam doći duži hadis i vidio je načinjavanje ljudi na ahirat i tako dalje taj koji To je da način kažajanje ljudi odnosno strah od kabura znači nije toliki da poslanih sallallahu alejhi ve sellem kaže da drugi od onih stvari od onih koje poslanih sallallahu alejhi ve sellem sallallahu alejhi ve sellem Majudin pitanja u kaburu الا اشكوا ان كبرك في تورازيه القبر لسؤال القبر فتنه القبر ان بي ثاني كبره امام اشكوا انه دخلت تهدو في سنه بسنة الله ومسند ومسند الله بسنة صلى الله عليه وسلم كاو حديث مسند ومسند امام احمد وايش رضي الله تعالى عنها تصانيك صلى الله عليه وسلم راكوا ذا وكبروا امام اشكوا استيسق قال تصانيك صلى الله عليه وسلم إن في القبر ضغطه لو نجا منها أحد لا نجا سعد بن معاذ ليس كاجو قبر امام naszej kospasjo toksiska spasie wysesadny muans znaczy poznati ashab allahu wasallahu sallahu alaihi wasallam udom ko s to gadola ze do lasa dwaj maleka doslo musnad imama ahmeda daj nazymki maleka munkir i nakir mada oni jeda brodjaka ka dzi za te Da ga pitaju koja mu je vjera i da ga pitaju komu je poslanik. Ova tri pitanja će biti postavljene na svakom čovjeku. Odnosno, većini je imaju neki koji su izuzeti iz ovog iskušenja. Kao što je došlo u sunnat poslanika, alaihissalatu wasalam, kao što je, na primer, šehid ili kao što je onaj koj umre u dano petka ili u noći petka. Jer ovaj dat znači dan petka ili, uh, ili noć petka, to jeste četvrtak post akšama, poslanik, sallallahu alaihissalatu wasalam, kao što je došlo u u muslim imam Ahmada i da onaj ko umre u danu petka ili petka da će ga uzvišeni Allah sačuvati kaburskog iskušenja. Naoma tri pitanja neće odgovor dati onaj koji je znao ove informacije. To jeste onaj koji je znao da muslim imamo žalaju Allaha, da im je vjera Islamu, da im je poslanik Muhammad sallallahu alaihi wa sallam i tako ovdje odgovor neće biti shodno informacijama, shodno znanjima. Jer na Dunjaluku odgovor biva shodno kako znaš. Ovdje ne. Ovdje će odgovor biti shodno tvojim dijelima na Dunjaluku. Kako si zaslužili. Kako su tvoja dijela na Dunjaluku zaslužila, tako, tako će ti Allah djelašanu omogućiti da dneš odgovor. Ili da tvoj jezik dane odgovor. Pa onaj koji je znao. A danas i namuslmani znaju. Znači onaj koji je znao da musmanu obožavaju Allaha, da je vjera Islam, da im je poslanih Muhammad sallallahu sallam, međutim nisu toga držali, nisu po radu oni inače moći da odgovori nego će govoriti čuli smo da da se govori čuli smo da se kaže međutim onaj koji se ovoga drži i koji je bio dozil da jedan ovoga ranunjaluku njemu je ushišen i Allah te barek i taala dati da odgovori na ovo pitanje da kaže gospodar mi je Allah vjera islam, je islam a poslanik mi je Muhammed sallallahu alejhi ve selle izato je šejh šejh ul Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmetullahi alejhi napisao no svoj poznatu kratko poslancu tri načena tri načela. Zbog čega se zove tri načela? Naći tri načela na Nauvari, ovaj, to jest na ova tri pitanja. Na vjeru Allaha, te bareku ve taala je bog na vjeru poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na vjeru to jest što znači, šta znači vjera, što znači vjera islam. Poslije ovog pitanja, znači za koje se videli kako odgovore bivaju, kada dolazi do nečega da kažemo što možemo reći da se zove život u kabru. Naći normalno i je u bo život Da se što smo spomljali. Međutim, jedan život koji će trajati sve do sudnjeg dana. To jeste nastupanje sudnjeg dana, odnosno prvo uhanja, prvog uhanja uloga. Od teda počinje nešto, od teda znači, počinje nešto što se zove nagrađivanje ili uživanje ili patnja i bol u kabru. I to nagrađivanje i ta bol i ta patnja se pomišljenju ahli sunnata i džamata odnosi i na tijelo i na dušu. Pa mak da duša budi na drugom mjestu, kao što će ćete vidjeti da ima, znači da može da se desi. Međutim duša i tijelo je imati teku vezu, znači to kao što nognjalo ima čovek kada spava. A čovek kada spava ide njegova duša, duša napustiti. Međutim je li čovjeku prestalo da da, da radi srce. Mi, zašto? Zato što duša ima vezu. I zato što duše nisu, znači kao kao tijelo, znači ne važi to tako pravilno. Duša može da izađe iz čovjek kada se vrati u jednom trenutku i tako dalje. U svakom slučaju Znači, to nagrađivanje, ta patnja, bivaju, odnose se i na čovjekovu dušu i na čovjekovu tijelu. I zato ćemo sada vam spomenuti nekoliko pitanja koje su vezane za ovo, a jedno od najvažnijih pitanja jeste gdje je mjesto, odnosno gdje morave duše nakon ovog ispitivanja, pa sve do sudnjeg dana. Jer znamo da sva tijela bivaju gdje, da su tu u zemlji, znači tijela ostaje u zemlji. Međutim, gdje je duša? U sunnetu Allahog posanika sallallahu alihi wasall vidimo da se razliqu je duša u duše Da nisu se duša, ne isto mesto. Pa tako su, na primer, duše Allahovi poslanika u jennatu u najboljem i najuzi šenije društva. I zato kao što je došlo u hadisu Bukhari muslima kod je išje radi Allaho ta'la onha, da Allaho posani sallallahu alihi wa sallam kada je kada je duša napuštao tijelo da je gorio fe rrafiq il a'ala. U najveće šenije, to se u najveći je društvo. Misli se udrušta, umele, udrušta, pauslani, kwa isu, kwa isu u društvo mele, u društvo S druge strane imate duše nevjernika koji su u ide, koji su u vatri. Načini njihove duše su u jehennem. Ovo nema kontradiktornosti sa da će ulazak u džennetu jehennem biti nasuniyam dan, nasuniyam dan ulaza u džennetu jehennem, će biti duša mitira. Međutim sada ovde govorimo gdje je borava duša. S druge strane duša nevjernika su gdje, one su u vatri. Duša kao što došlo u vjerodostojnom sunnetu Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kao što od Abdullah ibn Mes'uda radiyallahu ta'ala anhu, da su duše šehída u utroba man zelenih ptica, koje leteje po žennetu. Da su njihove duše u utroba man zelenih ptica, koje leteje po žennetu, i čija či gniezda visse wa ta'ala. U ovaj hadisi, vore dostojen, i on je muslimu, kao što rekoh, uh, on je ono je sahimu imama muslima, od Abdullah ibn Mes'uda radiyallahu ta'ala anhu. Zatim mi mate duše bjerneka. Gdje su duše bjerneka? Tu sada imamo, kod islamsku činjaka, dva mišljenja. Znači, jedno, jedno mišljenje kaže da su duše vjernika u džarnetu. Kao što je to slučaj sa šegidima. Kao što je došlo u hadisu imama Ahmeda, da je duša vjernika, da je ona ptica u džarnetu, koja jede džarnetske plodove. Međutim, poslije drugo mišljenje, u ovo mišljenje odabire imam nebovi veliki broj islamsku činjaka, a to je da duša ostaje u kaburu, ostaje u tijelu. Međutim, uzvišen je Allah, tabaraka wa ta'ala rivatu Tirmizija usul an-Imama Tirmizija uzvišeni Allah t'baraka ve ta'ala počasti bijelika tako što njegov kabur međutim po zakonu koji to vrijedi za barza za život u kaburu da mu uzvišeni Allah t'baraka ve ta'ala proširi kabur koliko može da dosegne njegov pogled i da mu se kabur to jest da njegovo mjesto da mu se pretvori u dženetsku baštu i da biva bašta u dženetski bašta ili s druge strane griješniku da biva provalia o jehennamski إذا i zato imam tahawi pošto oni možda poznato i zato kaže al qabru rabdatun min riyadil janna au hufratun min hufanil niran ikako zato je kbur u svoje italisko je kidimam tahawi tajet i zato je I zato Allah nam dao dobro, nači da uh, uh, ovoj kategoriji, jest ovih stvarima, da razmislim. I da vidimo, nači da mi, iako nam je Allah, tabarik wa ta'ala, draga braće, i sestre, podario iman, i Allah, tabarik wa ta'ala, znači, to je uistinu najvećan blagodat koju ti uzviše mi Allah, tabarik wa ta'ala, može dati. I zato, kada pogledate na vjerstvo, kada pogledate kufru, Nači pogledajte, primjer, čovjek je na kufru, da na nas Allah, tabarik wa ta'ala, toga nasačuva, znači, kol kada dođu mu smrtne muke, dolazi mu u najtežem obliku. Kada uđe u kabur, znači biva kažnjavan i Kada dođe sudni dan, biva u najtežem stanu, i onda opet kada dođe u jahennem, znači u jahennem je večer. Pogledajte, pogledajte kolika je propas kufr i na verovanju v Allaha, tb. To znači, z druge strane, kolika je blagodat iman, što nam je Allah, tb. tb. podari ovo verovanju. I zato ovo verovanju je ovo što nam je uzvišeno Allah tabarak vata'ala dao i zato što smo mi sada ovdje i slušamo ovoj ajde i slušamo ovoj hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam draga braćo to je blagodat od uzvišenog Allah tabarak vata'ala koju on daje ko hoće, a od koga hoće je ovo pravi put na koji je uzvišeno Allah tabarak vata'ala u putu koga hoće, a u zabludi koga hoće je ovo što smo mi na ovome sada je blagodat od uzvišenog Allah tabarak vata'ala I ne, ne niti, treba da se igramo sa ovom blagodati koju nam je uzvišeni Allah tabarak vatala podari. A u blagodat svojim grijesima možemo izgubiti. I koliko god bio na vjeri, koliko god djevojka bila na vjeri, imala hijab, imala, imala islamsku odjeću, imala, islamsko, imala islamska djelata, ne znači da uzvišeni Allah tabarak vatala to od nas neće oduzeti. Ako budemo oholi, ako se budemo oholi, ako ne budemo računa o svojim grijesima, uzvišeni Allah tabarak vatala može to oduzeti od nas. I da budemo l da Allah, tibarik ta'ala, sečuva da umremo na kufru suta. I zato, kao što je došlo, u pradaj salafa, kaja inna kulub al-abrari mo'allakatu bilh khawatini. Da su srca bogoboyazni, nači oni ludi sa jakimi manu, ihova srca uvijek sube jeza za niho sva šeeta. To je uvijek istrahuju, istra, istra kako će umrieti i na čemu će če imeti zabršeni. Jer znate da je došlo u hadisu Bukhari 8-u abdullahi bi Mesud arade allata le'anhu, da Allah pasanih sallam allahu a nisana, da kaže da će čovjek biti blizu džernata, koliko? Koliko će biti blizu džernata? Znači bit će između tebe i Međutim, da će ga šta presličit njega, pa da će biti u slavnika vatri. I raga braća, ne znam koji je bio prošlo nedelje u predavanju Beka na celu, znači, spomenuo sam. Juče u Masaru, ne znam, pratite li preko, preko interneta, znači, također sam, znači, te, te Znači vidjet će to odi u Sunnetu Basanika alaihissalatu wassalam. Da prvo sači če se podpalti Jihannam izkavatna, jeste da će biti sahafizom Qur'ana, koj bi Allah zelošamo dao, da ima Qur'an uglavi. Međutim isto tako uzvijšani Allah tabarik wa ta'ala, če se smilavati prostitutki izbenu Israela, koja vidla psa, pa napoj lapsa, pa jo Allah tabarik wa ta'ala zahvali, pa je Allah tabarik wa ta'ala zahvali, pa je Allah tabarik wa ta'ala uprosti. Nizato draga mreću, molimu Allah tabarik wa znači njegovu miruštju da nas ne i da nam oprosti, i da nauči u našim srcima kabur, da nam nauči u našim srcima kibura i i ljubav prema grješanju i takod. Znači želim vode da spomenem da će ljudi grješnici u kaburu, znači normalno, pri akireta, da će biti kažnjavani. I zato je došla hadis u Buhari, da se moram u Džundu, radi Allah, ovaj hadis, znači ako imate u vej zbirike koji su prevedene, da Allah, koji su prevedeni, koji su a što pošla namamo tražiti poglavlje od ženazi znači ma to je hadis koji ćemo sada citirati međutim ukratko da spomenjimo samo djelab. a to je hadis od sećemu reknju barda Allah taala an hadis buhari muslim sunan abu sunan abu sunan samo reknju barda Allah taala anhu da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prilike je prilike rekao na čemu je našto je poslanik ari salatu selam kodno sabah je robi ča salatu selam je bio da pita ljudi su ništa sagali pa da je poslanik sallallahu alejhi ve to pretumači I zato znate da je da su sunni poslanika jedan dio objavi. I zato ako se vratite na za dolmado libno qayma vidite ćete na znači cita kada govori o, o vrstama objave, da se govori o sunudno su sunni I kao se došlo da iši, Allah, anha, da je dedi Suhadis Buhari da isherallahu ta'ala anha, to bio prvi oblik posan prvi ob, uh, oblik objave sačim je počela objavljala poslaniku alejsallahu alejhi vesallam. I zato sam islami je poslanika dio objave. Znači to je kao da poslanik alejsallahu alejhi vesallam nema razlike da li rekao nešto od sebe ili rekao da je vidio nešto usnu pa to rekao. Jer je to vi čega objaviti. I zato je znate da jedino što je među ljudima ostalo od, od, od objave, od poslanstva jesu istinska, odnosno istinite osnoviđenike kada čovjek nešto vidi. I zato je došlo u druge stranje da je naj, od najvećih griha i da će najviše, jedan od najvećih vidova kažnjavanja na sudnjem danu biti da onaj čovjek koji kaže da je usnio ono što nije usnio. To jeste slaže i kaže vidio sam, usnio sam ono što nisam usnio. Pa je aleyhi, salatu, salam, rekao, I liko dva vidio, pa su rekli da nisu vidjeli, pa je postaniji sallallahu alayhi wa sallam, rekao vidio sam to jesna noća su mi došla dva čovjeka, to jest usmu, pa su me kaže povela sa sobom. Ovo su bira dva menaka koja su povela postanika sallallahu alayhi wa da vidi kako će ljudi biti kažnjavani, kako će ljudi biti kažnjavani i da mu kažu kako bi podučio svoj umet radi čega će tako biti, radi čega će tako biti kažnjavani. Pa kaže, poslanim sallallahu anehi ne sredan, došli smo dojca ljudi, pa se napovela, pa kaže, prošli smo pored čovjeka koji leži. Znači ovako će, još jednom napominjem, ljudi biti kažnjavani u kaburu, znači ovo odnosi na kaburu. Pa se kaže, prošao pored čovjeka koji leži, a iznad njega stoji čovjek koji u svojoj ruci drži kamen. I tim kamenom razbija glavu onome koji leži. I saki put kada pogodita kamen tu glavu, taj kamen se odbije. I tako drugi put, tako treći put, tako mu, znači tako ćemo sve dosudnijeg dana činiti. Znači tako mu što razbija glavu. Pa su mi rekli, idemo dalje. Pa kaže, tako sve dok nismo došli do čovjeka koji se nalazi u sredini rijeke. I saki put kada hoće da izađe iz te rijeke, čovjek drugi koji je na obali, kamenom mu razbija njegova usta. Saki put kada hoće da izađe, znači kamenom mu razbija njegova usta. Pa su mi rekli, idemo dalje. Pa smo kaže došli do građevine, pa smo došli do građevine, kaže čije je dno široko, a čije je vrh uzak. Znači dno je široko, prvi je uzak. Međutim gore na vrhu ima otvor. Kaže ispod te građevine se nalazi vatra, ispod te građevine vatra, koje se nekada razbudka, nekada se umanje. A kaže u toj građevini se nalaze ljudi koji su goli i bosi, bez odjeći. Kaže, jer i džarimo, oni sajeg, uškarci i žemi. Znači zajedno. I kaže svaki put kada se ta batra kwa je isput podpali, oni hoće šta? Oni hoće le izadju. Međutim nemu goda izadju, zato šta je vrk, uzak. Pa je posle toga Allaho basenih sallallahu alayhi wa sallam upeeto, ko su ljudi koji se bako kažnjavak? Pa je a jedan odni abijemelik Jibli, ko su obi ljudi u boji rajbi? Om je Jibli alayhi sallatu wa sallam rekao, da su to, umu To su oni koji činili zinalu, zinalu učari. Tako će biti gažnjava negdje, u kaburu. Onaj čovjek koji se nalazi u noj rijeci, je čovjek koji je šta? Koji je u kamatu. A onaj čovjek kojim se razbija glava, znate li je to? To je hafz Kur'ana. To je Allah jel'a šanom koji je Allah, tabarik wa ta'ala, podučio svojoj knjizi. Međutim, nije radeo po njom. Allah, tabarik wa ta'ala, toka se čuma to ona je kome uzvišen je Allah t'barakutaala kodari Kur'an. Ta. Uzvišen je Allah t'barakutaala moj kodari Kur'an, mojti podijoni radio. I tako će biti kažnjan sve do sudnjeg dana. A ljudi druge strane imate znači da isto tako Hafs Kur'an, kao što je zaborili imam Musom Sahih. A čovjek on ga navodi draga pročićenje sastave. Znači da vidimo da nas tako naša pokor nosi Nikada nesmije nesmi da nas odvede na jedan stepen oholose. I mislimo k'o smo tiko mi, a k'o su drugi. Jer sad, neko ko mi je Allah podario Kur'an, možda će biti od Možda ja sad koji vam ovdje govorim, i brat kaže, naš uvaženi hafiz, naš uvaženo, kako uvaženo, kako ne. Razmiješ, možda Allah tibar, za kojima će biti potpanjeno na djuhannem skalatru. A možda tamo neki kojeg mi danas gledamo da prolazi kao zinalučar, kao vaki, kao vaki, mužemo sallaha tabarak wa ta'ala sallam. Ili to nemoguće? Nije to draga, dače nemoguće. Nego zatova samo treba da se bojimo Allah tabarak wa ta'ala, da bude ponizn, da zahvali Allah tabarak wa ta'ala na ovoj uput koji nam je Allah tabarak wa ta'ala kodare. I zato je došlo u hadisu da je bu hurire radi Allah tala anhu, da je poznati ashab Allahu wa sallam sallam sallam sallam sallam sallam sallam sallam sallam sallam sall Pošmona klik kaže priča što nam hadis koji se čuo od Allaha pokoj mu sa njegovim sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže ako hadisen لكم hadisan sami'atuhu an rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem. Kaže priča što hadis koji sam čuo od Allaha pokoj mu sa njegovim sallallahu alejhi ve sellem. Kaže rejset kaže voj nego nego został ten ten ustów a czy ustowie i fino by położyć cytiro i zgłowa reć Allahu posalika aleyhi salatu wasalam jestat imama malik rahmatullahi aleyhi a czy poznacie a czy poznacie muhaddis nikada rabit cytir hadis Allahu posalika aleyhi salatu wasalam nie było pa mu reče gostoj ponovo ti ovo da i ponovo im reko da uhadifam nakum hadisa i sigurno sačuvam priču hadis koji sam čuo da Allahu pokselika alejsalatu ves. pa opet objašnjava. Pa zga opet digli dok je on citirao da je čuo Allahu pokselika kaže čuo sam Allahu pokselika sallallahu alejhi da kaže "jenzulu jenzulu Allah tebarak ve taala" da ga neti razdana na srpskom kaže uzvišen je Allah tebarak ve taala će se spustiti jesti se nasu jebdan ko će kaže jeste koji je jamao Kur'an, onaj koji je s'ti Kur'an, isti san hafza Kur'an. Ja prija, znači kod prvi generacija obično je bio kada bi nekoga pitali da li znaš Kur'an, a na pomjen govorili su heltec ako bi rekoh ja sam da bi rekoh uči jusikum Allah fi اولادin ali zekana mitsluhad al-unsay et hači ayet u sure nisa jedano najdeži ayet u kojoj mase govori nasleden nasleden pravo pa kaže znači vraćamo se na hadis da će biti pozvan onaj pa je se lepo reč po njemu sam radi glavnom uzišenje Allah te barekutaala čemu reče lažiš naučio se ga da se kaže da si ga naučio pa će tako biti tisto pozvan onaj koji se borio na vaham te barekutaala put da je sam jeh i po tri treći onaj koji je mnogo djelio koji je bio poznat po pa će svi mali uzišenje Allah te barekutaala reče laži to jest da nisi radio to Allaha radi nego radio se da se kaže pa kaže Abu Hurajra da su kaže Allahu sallallahu alaihi wasallam na kraju ga hadisa ja eba hurajra وابو غريره هؤلاء الثلاثه كجوبا تريتسا سو اول وخلق الله واتريتسا سو پروا الله واستвореنيا تسعر بهم النار يوم القيامه ساكو يما جبيتي پوتپالينا جهنمس کاوترنا سلیمدا هؤلاء خلق الله تسعر بهم يوم القيامه واتريتسا الله واستвореنيا ساكو يما جبيتي sa kojima će biti, draga braći i cijenih sestri, potpadnjena Čehennavska batra na nas, Allah, na učini, da nas uzvišili, Allah tabarika vata'lā, naučini da nas naučini hodovim. Usakom slučaju, znači, govoriti da je... Znači, ovdje osta je samo ukazano samom, da pomišljeni ahli sunnata jamaata, znači da se ova patnja, odnosno ovo nagrađivanje, yani odnosi i na duši tijer, to je se pa makar duša da nabila, Nači, namjestu tjelesu tjelom, znači i duša i tijelo će osjetiti osjetiti bol ili osjetiti bol i uživanje. S druge strane imate, znači mišljenje, znači pravaca kako što je pravac smo koji nagiraju uživanje, uživanje u Kaboru, Načini nagiraj život u Kaboru. To je mišljenje Mu'tazila, a što poznatawami, poznatawami poznata ta aseta. Mađu ti normalno, znači svi obijedis koji ste vidjeli, znači ukazuju na neispravnost, na neispravnost u mišlju našem rbe. Dači na posto na ne posti niti pravac odnosno kako su ljudi koji kažu za sebe da su Mu'tazila, Mađutim, na veliku žalost postoji ljudi koji prihvaćaju njihova mišljenja. Znači, pogotovo oni koji nazivamo modernistima, znači koji poriču veliki broj hadisa u sunnetu poslanika, alih i salatu, u sramu smizda kaže, to su najispravni hadise, čak i za hadise u sahimu imama Buharije, kažu to su razni hadise, tako dalje, da Allah tabarik, ala, se čuva. E, znači, to su ljudi koji se nazivaju modernisti. Veliki, e, veliki broj svojih mišljenja, oni uzmaju od ovog pravca, to jeste od ove sekte koji se nazivaju Mu'atazilina. Također imate prava filozofa i također ovaj pravac je prisutan, znači, kod nekih koji danas pišu u smislu o pitanju, o, po ovom pitanju, a to je da se ovo nagrađivanje ili ova patnja da se odnosi samo na dušu, da tijelo, da tijelo nema veze sa znači, tim, međutim, to je mišljenje na neispravno, po mišljenju jah bi sunatalo džemata, odnosno suprostavlja s ovim dokazima. E, znači, govor o sudnjem danu, znači, govoriti dalje, znači, govor o sudnjem danu, Normalno, znači, kao što vidite, nemo vremena da o tome govorimo, možda inša Allah i ta'ala sledeći put da o tome budemo govorili, međutim spomenuću samo nekoliko stvari ukratko. Uh, prvo, prvo sa čim dan, jeste uh, nešto što se zove u urok, odnosno prvo puhani urok. I pozna tome, znači da uzvišen uh, Allah, tibarak vata'ala, ne nekoliko mjesta u svojoj knizi kaže, va lufiha fissur i puhnući se urok, fa saj je fi samawat, va men fi lparno i pa će umrijeti oni koji su na nebesima i oni koji su na zemlji illa men sha Allah. Osim koga Allah ti To jest osim koga Allah ti da ostane u životu. Koji znamskučnjaka ode po pitanju ga izuzetka, ko sti koji neće umrijeti pri prvom puhanju u rok, poslije nekoliko ishljenja, jedni kažu da sto meleci, i kažu da je to jedan broj meleka, treći kaže da su, ovu. međutim kao što kažeš sam kao samita evija, je to mišljenje da bi rem kurto i drugi, znači da ne znamo ta ko su te osobe ili nije došlo dačno mi rado što hadis koji puče na to. Ma ljudi kažemo da ima osoba koje će uzišanje Allah te baraquta taala počastiti, pa će ostati u životu nakon prvog nakon prvog puhaња u rok. E, također, takođe ima mišljenja, ima mišljenja učenjaka koji zaslupaju da će biti tri puhaња u rok, a ne dva. Međutim mi spravno imištenje da će biti dva puhaња u rok. Oni koji kažu da će biti tri puhaња u rok, kao što ibn Hafiz i Kesil su u svom tefsiru, anzasu da će biti tri puhaња u rok, oni kažu da će prvo biti jedno puhaње koje zove puhaње za I ono se može razumjeti iz jednih ajeta kao što je iz ajta sura Namr, gdje Allah tabaraka wa ta'ala kaže, Fa pa će se presrašiti oni koji su na nebesme i na zemlji. Pa oni kažu da će prvo puhanje u rok biti puhanjem presrašivanja, znači gdje će ljudi biti velikom strahu, pa da će biti drugo puhanje gdje će ljudi umrijeti i treće puhanje gdje će ljudi biti oživljeni. Svi što su ikada bili življeni na nebesme i na zemlji, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala će i zadnjim puhanjem pro Mojuti mi ispravne mišljenje da su samo dva puhaња u ruk. Naći prvo puhaње kada će bude za deseti veliki strah i kada će umreti tok straha. Međutim drugo puhaње kada će uzvišeni Allah te bareke ve taala kada će uzvišeni Allah te bareke ve taala oginiti bude sve su i kada živili na nebesima i na zemlji. Allahu salli salallahu alejhi ve sellem je spomenu eh spomenuo miš ovo Allahu salli kalejhi salatu ve selam je spomenuo kao što je zabilježimam Hakim su da je uzvišeni Allah tabarek wa ta'ala zaduržio, znači da ima posebni melek koji je zaduržen za puhanju za roka. Jedan broj islamski učenjaka spominju da je iđma, to jeste koncenzus islamski učenjaka da se ta melek zove Israfil. I kaže, kao što je došlo u hadisu, u mustadrak imama Hakima, da po sani, sallallahu alayhi wa sallam kaže, da ovaj melek, odkakvom je Allah tabarek wa ta'ala dao za puhanju da roka, da on nikada nije trpno oko. Ok. Boje se da neće trpnuti okom da će doći Allahu te bareku taala naredba da se puhne u rog, pa da neće odma, da neće odma vidjeti ličut. U drugom hadisu sanih sallallahu alaihi ve selle kaže: A kako da uživam? A kako da uživam?" kaže a melek koji je zadužen za puhanje u rog, svoje usta je stavi na rog. To jeste, znači čekajući da mu se naredi, čekajući da mu se naredi da se puhne, da se puhne u rog. Uglavnom kada se puhne uro, znači reci smo kada će pomrjeti sve osim koje Allah te baraquta Jesus mi, drugi put kada se puhne uro, tada će uzvišeni Allah te baraquta taala ljude proživiti. I to je nešto što znači naš mislim kada kažemo poživljeni ili novo ili novo poživljeni. I znači ta da na sopa sudnji dan koji normalno znači ima više, tako da kažemo faza, znači faza kada će ljudi tražiti, znači radite tog dana jer ruđ luči biti u tegobi, znači prijednog što počne presuđivanje. Prije nego što gostopočni račun i tada će ljudi tražiti da se počinje sa presuđivanjem. I onda i to je također jedna od vrsta šefata, zagovorništa, kada će poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražiti, kada će poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražiti od Uzvišenog Allaha te bareka te taala da se počne sa presuđivanjem, sa presuđivanjem Allaha te bareka te taala robova, da se počinje sa presuđivanjem ljudima. E, pa zatim ima vaganje djela, zatim e, polaganje računa i tako dalje, među tim prizora jeste prelazak preko sira Čuprija. I sira je, znači, most ili Čuprija koja je preko Čehenna, preko batre. U koju će, u koju će ljudi, u koju će ljudi upadati. U koju će ljudi upadati. Međutim, hadis koji sam htio davam uh, vam citiram, da spomene samo jedan, djel to je duži hadis, od Ebu Sa'ida l-Fudrija radi Allah anhu, da postani, sallallahu alaihi wa sallam, govoreći o me, kaže da ljudi kada pređu, odnosno vjernici, Dači ona skupina vjernika koja pređe koja nije pala u jehanam, znači nije pala ljudi koji nisu pali ni radi kufra, ni radi svojih griha koji su prošli, koji su prošli preko siraja čuprije. Oni kada pređu preko siraja čuprije, traže u Hadisu Buhari ka usreko traže uzvišenog Allaha to jeste reče uzvišenom Allahu da su u jehanam upali ljudi kao معنا koji su bili selama na dunyahu. Pa kažu odnosno oni će reći kano musallun ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yahjjuna ma'ana tuslidu kui salama klali tuslidu kui su sama pastan tusludi koji su sama obavljali hadž pa čuslišne Allah tebarak ve taala iswa yemis pa kada te koli ka amil wa taala pa čuslišne Allah tebarak ve taala ti vernici molednoj skupini vernika reči vratite se to jest da učite vater Vač račun nam stavota rene neće ništa rashkoditi. Uzvišeni Allah te barek ve taala će im reći idite i vratite se. I koga nađete od tih ljudi da iznate izvadite ih. Pa će se vratiti jone koji su znali po namazu izvadićej ih iz i pomindirma koji spomeni izvadićej ih đehnem. Pa će reći uzvišeni Allah oslajesh ljudi. Pa će uzvišeni Allah te barek ve taala reći idite i vratite se. I u čijem srcu Allah te barek ve taala će im dati mušus. U srcu nađete koliko edina hajera, izvadite ga. Pa će otići, to će učiniti. Pa će reći uzvišeni Allah, tabarak u ta'ala, nismo ostavili nikoga za koga se nam naredio da ga nisam izvadil. Pa će uzvišeni Allah, tabarak u ta'ala, reći ponovo vratite se i izvadite u čijem srcu ima pola dinara koliko je dobra. Pa će to uradi, pa će onda uzvišeni Allah, tabarak u ta'ala, reći u čijem srcu nađerite koliko je trun dobra, izvadite ga panako što izodi uzvišeni Allah taboraka i taala čeleci šefat malajke i šefat nabijun pa lem yidqa illa erhamur rahimin şefat učeni malaci i şefat učeni poslanici i nije osto os 118 minus ljudi pa će uzvišeni Allah taboraka i taala inako ni izati skupinu ljudi u jehenamske patchim uzvisheni Allah tbaraka w taala rach ni a ci kada mudu kada doju na olas odaso doju do jannat patchim uzvisheni Allah tbaraka w taala rach ujeta ino بَلَمْ نِسْخَةَ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا i poslje ovoga nikada sa navas neicu na sarditi i poslje ovoga sa nikada na neicu na sarditi molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas smiliya da nasa oprosti da budiha zadavodna sanama i utječimu sa Allah tabaraka wa ta'ala od njegove srdjbe utječimu sa Allah tabaraka wa ta'ala od njegove batre od njegove azaba i molim ga nas učin i pokornim Allah tabaraka wa ta'ala rob. draga vracin, cenni sestri ovo jedan dio onoga znači koji je vezan za za naša putovanja kroz koje ćemo putovati znači u kojim koye, u kojim koye, ćemo ostati vječni jer na kosuni dana, znači nema više smrti nema više rastajanja yani. ili džennet ili jehennem ljudi monostor da sada ima nestajanje to je znači tako da kažem periodično nestaje i zato zvišeni Allah te barek taala u Kur'anu kaže znači qad robbana amtana ithnain wa ahjaitana ithnain Usmrtio si nas dva puta i živio se nas dva puta. Znači prva je smrt kada čovjek nije postoji. Pa je čovjek rođen na dunjalu koju bih. Pa mu došla smrt, pa mu je došao opet život. I tog života nema više smrti. I zato je to nešto kroz što ćemo svi proći. Čemu ćemo vječno biti. Znači nema više pogrodka. I zato je samo na čovjeku da radi, da zasluži džernat svog gospodara, suhanahu wa ta'ala. E, mi tra nuto toliko danas ko star e, znači imamo ova predavanja u stvari da kažem malo obširnija ova predavanja ili govorimo obširnije malo kaboru, o vjerovanju obširnom u suđem danu i tako dalje znači pokušavamo da da što više se dotaknemo ovi ovih stvari ne znam koliko dosta 7 8 10 predavanja možda smo govorili znači normalno kod la simane kukuje učitelji da se radu rat znači imaju ta predavanja mislim poslednjih na ovim administrancima na našim stanicama da daju kuran na mimbrelu tako dalje u svakoj slučajnoj znači malo literature koji govorite tanni Uh, ima predavanje koje o me govore, ja sam znači, večera zvedao da spomenem znači, nešto što mislim da je najbitnije, znači neke sari, moleće Allah, da ono um, što smo spomenuli, od ajete iz njegove knjige i hadisa iz sunnata njegovog psalika, da nas okoristi od toga i da nas učini od onih koji se uzvišenog Allah, wa boje, sallallahu ala muhammedinu, a a a a a a a a a a